تذكر حينما تطوى وحيدا ذا في <تصفيق> حرام الرطم ورسيطة الشوهن لصد ونسينا نتران بيريس أجواز المسلمان الزنايا رسيطيسيوني أفوالية يشمع تسورة تسلم الله في جمبه يكاندلو ذا في حرام في الجم مسلمان ذا في الجنري لا أجدات عنك في ذهابي فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب Mirë po në jemi të foj për ata mëslimon që cilet bine këtë gratë të shëjtanit, që cilet i masën shëjtani dhe bëjnë zina që nga të rizë dhe të rejat që ufët edhe nga pëlejtë dhe duhet të adimë që kjo është haram dhe duhet të ljargo me aftoj dhe mos ju afru me aftoj që të Allahu azdo e gjell nuk a thon nuk a thon nuk po a thon nuk a thon nuk a thon nuk a thon nuk a thon nuk a thon nuk a thon nuk a thon nuk a ولا تياس فان العذ لا تخرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا فضل الله عز وجل لا يغفر الزنا الصريح se për të është funë e pandeshme dhe sa rrugë është mëtuar që është ajo nuk a thonë bëne, nuk a thonë bëne a po mbëhën i për i zinat si që i të, që shkohën i sotë që sdohen me miliona euro dhe mohen me mira tribuna dhe të tribuna për zinat dhe ku shkon dhe i në gëzën tëpë se, se me përdohen të të të më mbëhën i nga smungjet nuk e sotë mu i largu krejt për i zinat, po sotë përdohen të të të të të mbëhën i nga smungjet. تنسكت عند دراسه فان الموت يطرق, يطرق كل باب <سؤال Rhode deter> <daringères> Wa la terkan li ahli al-zulm yumna. Sa te bënda, sa te bëjmë këtë punë të shumtuar, të malltuar atëherë na humbet besimi, na humbet besimi yon, dhe vëdromët ne pas iman, dhe vëdromët. Wa la terkan li ahli al-zulm yumna. Apostul Satan pejgamberi Alayhis salam Se në atë moment një iu, në atë moment një iu, kur bën zina, kur bën prostitësion, atëher imani i ti ngritët latë dhe i qëndronë bikokin e ti si njëre, qëndronë si njëre imani i ti, dhe fët nëse kur të krynë zinan, kur të krynë atë pun të shëntuar, apet imani të fejhet, por me kemi frikë, se nëse në atë moment e kur na del imani jonë nga zemra jonë, nëse në atë moment e kemi zbekjen, atëher që shdo t'i darim Allahot a zdoj del të kora, اذكروا تدلهم الله عز وجل فطره يا ايها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما اضطعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Dhe ato vandët e stilat nukë kanë gëjuar, dhe ato vandët e stilat të sëgjë, ata të stilat bojnë zina burë me burë, ato ato grajë të bojnë zina grua me grua, atër ata i dënojnë vandët e tira, dhe dhe sta vandët i onë, i le jënë dhe i mbronë nga të gjëtë. Kuhën e dhujtët a lejnë selonë, ka të kjo, se të në kjoë, homoseksualizmë që e të uajnë për, dhe Allah e murat popull, dhe i shqatë rëjtë gjithë, dhe i shqatë rëjtë që shqatë allahu në kurangë, dhe Allah u qëj me lasë, dhe me lasë e kape at popull krejtë, dhe kape e qëj madhë në gjithë dhe i me krejtë, dhe gjutit për nëmës kohët e tyre, dhe mbitasë që i shqitë mausë. O të rënë nësë sukara, o me humbi sukara, ذاب الله شديدين ما تطوى وحيدا الى الاجداث عمرك في ذهابي në ato vende se tërë nuk u kanë lejuar nda ato vende se cilat u sot ata se fillojnë zëna burr me burr apo ato gra se vojnë zëna grua me grua atëra ata i dënojnë vendet e tjera ndërsa vendi i on i lejon rrimbrunga të jetë fa sar' fi ridhrahman tan man dhe duhet ta dhimërë të kemi frisë të në ato vende ku është ndaluar është drosë të ata njërë të sëles janë të cilë nga orë dhe në Kosovën tonë mështë e kanë dhe te lejuar në halawë që është shumë e ketër lozën muslimën, dhe është shumë e hidur për të ne, sepse nuk e kemi pasë tradit, sepse vendi jonë ka pasë traditat e mira, njerështë vendi jonë ka, ka pasë dhe dhe srymat e sërët kanë kundeshtuar islami, dhe kanë nëmunuar me nahi e këtë islam, mirë po vendi jonë gjëshrit dhe sërgjëshrit të në kanë dituar me njështë dhe me shpyrë që shojnë, vetën për të ambrojtër ndelin e vetë, dhe të vetën për të ambrojt ولا تياس فان العجز عيب من الانسان في وقتش وك من اسري كل الصحابه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 wa shhedu an la ilahe illa allahu vahdahu la sharike la wa shhedu anna muhammadan abdullahi wa rasoolu كما عبد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم nara وكودها الناس والجدار يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Falënderojm Allahun Azza wa Jall, trij usim ton mbi kthyrësin, sunduesin e fortënisë së kësaj jetësie, ndërsa salatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që, që pasojnë, dhe pasuan dhe pasuam rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pasta i vlëzën muslimon, gjdo krye se ka kryu Allahu azdo vajllë, nga njerëzit gjinër dhe të gjitha kryesa tjera dhe të gjitha gjalesat kanë me vdek dhe nesër kanë me dhonë logari para Allahut azdo vajllë dhe si që janë kryu arashtu dhe kanë me dalë para Allahut. Po vazë dhe muslimon, të gjithë ne do të dalim para Allahu tazdo o gjelë dhe të gjithë ne e dimë që kemi me për të vdekur dhe nëse e pydi gjdo njeri edhe nëse nuk është muslimon edhe nëse nuk është muslimon nëse a ki me vdekur dhe a mon është me shpetu se mos me vdek a i ka me thoni jo se gjdo njeri do të vdek por ne e kemi hallin për ata musliman te cilet e din se kan me vdekur te cilet e din se kan me dhënë llogarinë varr te cilet e din se kan me dhënë llogarin ditën e gjykimit para Allahut azza wa xal dhe te cilet e din se kan me vdekur dhe hall hala dhe ende vazhdojn me gjunohet e tyre dhe prej mëkateve të shumta e dim se Allahu nai ka ndalu neve dha qysh tan edhe më herët nëse e ka ndalu Allahu tonjësend ather është në të mirën ton e ndërthan se ka lejuar në sand, a fat ajo është në të mirën ton dhe prej harameve të mëdha, dhe siç e shohim sot edhe në sinën e pranverës, os vllazën muslimanë zinaja, prostitucione, apo lidhje jo martese, jo martese jo jashtë martese sore, të cilën Allahu pejgamberi i ti Tij e ka ndaluar dhe është haram për çdo musliman dhe për çdo njeri Mirë po ne jemi të foj për ata muslimon të cilet bi në këtë grask të shejtanit, të cilet i mashtërn shejtani dhe boj një zina që nga të rritë dhe të rejat që uftë edhe nga fleshë Dhe duhet sadim se kjo është haram dhe duhet të ljargo me asaj dhe mos ju afro me asaj Sepse Allahu Azhë dhe gjell nuk ka thonë nuk ka thonë mjë ljargu po ka thonë mos mjë afru, mos mjë afru forë e hejtë zinasë se përse është shumë e le të bjërë në ta, gjithë Allahu Azawajel, për këtë ka thonë e kuran, la të këra buzdina, inëhu ka në fëhishët e mëse ahtë të bjële. Ka thonë Allahu Azawajel, dhe mos ju afroni zinatë së kurveris, se përse është punë e pandeshme dhe sa rrugë e shëmëtuar që është ajo, nuk ka thonë bëne, nuk ka thonë bëne apo mbroho një pej zinatë, si që shohemi sëtë, shuzohen me miliona euro, dhe, dhe mahen me mjera tribuna dhe thu, për tribuna për zinan, dhe kur shkon dhe indegjan, sëtë se me përdorë sene për mu mbrojnë nga smundjet, nuk e sëtë mu largu krejtë prej zinat, po sëtë përdorë me sene të ndryshme që ta mbrojnë nga smundjet, që e në shkepë të mundjet të ndryshme, sepse pe i gamberi Alehi Selam, Tho se në atë popull, në atë popull ku është përho për zinoja i moraliteti Atë herë Allahu që në smundje bita që nuk i ka njofë me herët Dhe të gjithë edhim se kjo hadithi pe i gambejet Alehi Selon po praktikohet në mesin ton lozë e muslimën, sepse si da njëra prej smundjeve të shumëta që është dhe i ka filon në shumisën e njëzë, dhe me miliona dhe miliona njëzë dhesin nga kjo smundje atëher në e të gjithë dhe nuk e kemi njohër dhe gjyshërit dhe sërgjyshëriton, asë nuk e kanë ditur se qka është kjo, mirë po generata tona të reja pëmësojnë dhe po pasojnë nga kjo smundje shumë e veshtir Pra sida që shka thonë pejgamberi a lehi selam, se nëse hapët prostitution i zinaja, atëherë kanë me arës mundje, e u qënë Allahus mundje, dhe nuk jenë ka në mesin të juaj, ka pra nuk u kanë me herësida, për ta shuarë dhe këj hadith po praktikohet, e isha Allahu azdo e gjelë nga rungë nga zinaja, gjithashtu Allahu azdo e gjelë, zinan e ka, e, ka, e ka shti në rëndin e tret, me një herë pas të bërit shoka Allahut, dhe pas në bytje se njeriut është zinaja Sa Allahu Azza wa Jalla ka thon Kur'an dhe ata që posallahut e lutin Zotin dhe ata që posallahut nuk lutin Zotin tjetër dhe nuk mbyjnë njeriu pa hak, por vetëm kur e meriton dhe nuk bëjnë kurveri, nuk bëjnë zinë, ndërsa kush i punon sot këto tria, kush i punon këto tria dhe në mesin e tyre që është zinaja, ata i gjen ndeshkim, aty i dhefyshohet ndeshimi dhe go do ta ketë një jetë po e vështirë. Po vëlla sa musliman, le të a dim të të jetë Dhe nëse e bojmë zina dhe nëse e bojmë këtë pun të shumëtuar Të malkuar nga gjalli atëher në hupe të besimi Në hupe të besimi jonë dhe është dromës me pasiman Ashtë që shkaton pejgamberi Alejhisselam Se në atë moment njeriu, në atë moment njeriu kur bën zinë, kur bën prostitucion, atëherë imani i tij ngrihet lart dhe i çëndron mbi kokën e tij si një rre, çëndron si një rre imani i ti tij dhe thot nëse kur të kryen zinën, kur të kryen atë punë të shëmtuar, ahet imani kthehet, por ne kemi frikë se nëse në atë momente kur na del imani jon nga zemra jon, nëse në ato momente kemi vdekjen, atëherë ç'i do të dalim Allahut as do të dal përpara, çka do të themi me Allahut sah pejgamberi alayhis salam kafam se çdo njeri vdes në çdo njeri ringjallet në azendje se ka vdekur dhe nëse ne nëse ne kemi vdekur duke bërë zina dhe jasht lidhje jasht martësore atëherë çka do të themi në Allahu dhe kur ngjallem në ditën e gjykimit ashtu që bërë zina do duhet ta dim vllazë musliman se nëse nësë ndalohëm nga kje punë dhe nëse e kemi frikë Allahot a zohë gjelë nga kje punë, atëherë në prejtë shpërblim i malë, në, në prejtë shpërblim i malë që shka thonë pejgamberi Alehi Selam në ditën e gjykimit ka thënë pejgamberi pe alayhiselam shtat lloj njerëzish shtat lloj njerëzish Allahu do të hien e t'i shtenë hijen e tij ku nuk do të ket hijen ditën e gjykimit përveç hijes sa Allahut nuk themi vëllezër musliman se është ta për temperatura 35 apo katër dhjetë gradë por themi se temperatura është shumë e lartë saqë diellit thuhet se vjen një kut mbi kokat tona atë atë nuk do të ket hijë tjetër përveç hijes sa Allahut dhe në mesin e tyreve që shkap përmend për pejgamberi alay i selon ka shtatë persona, ka thonë dhe a e njeri, i seli vjen një grua me status të lartë dhe me një bukuri shumë të mirë dhe i thotë me bozina, mirë po kënjeri, thotë, së në një kam frika Allahut, atëherë kënjeri, thotë ka me hinë mesin dhe ka me hinë në hiena Allahut dhe është mesin e shtatë personave. Dhe duhet të adim vlasë dhe muslimon Duhet të adim se kjo zina dhe kjo posicion Mas shumë në të dhe mas leti mund të bje Ata të ri dhe të reja Të se let janë dhe në moshën Kusë mën me ndonë do shta e pëshin tonë Por musë të flasim edhe për këtë Por me këtë zina u përhavë shumë Dhe mund të bje në dhe plesht Mirë po pejgamberi Alehi Selam ka thonë, ka, ka tre persona, tre persona Allahun në ditën e gjykimit nuk i shëkën, asë nuk në dërmjësën, asë nuk ka dërmjësës pasë për ta, asë nuk i pasë rëna ta tre persona, e njëri prejtyre ka thonë është zinaqari flakë, praj njëri që është në moshtë të shtyrë dhe ka, ka ambitë për me bozina dhe ka mundësi dhe është i martuar atër në ditën e gjykimit, Allahun nuk të ta shikaj dhe të ta hu në zjarë të gjehenemit, Dhe vlasë dhe muslimën, mu përket e zdovëm këtim, se përte zinaja u përhapë shumë, u përhapër në përshkolla, u përhapër në për vendet e ndryshme, u përhapër edhe në vendet ku janë ata më të mdajt, u përhapër edhe në parlament, mirë po mjerisht, në parlament u bua dhe me lisë vlasë dhe muslimën qështë ka thonë pe i gamberi Alehi Selam dhe mu jemi në këtë kohë që pe i gamberi Alehi Selam ka thonë o aju muslimën ka thonë kam ka me arë një kohë ka me arë një kohë ku fenë ka me arë në veshtirë ka thonë ashtë veshtirë ka me kanë saqë që si kur me marë një gasë dhe me qitë në dorën tane ka me kanë së më nëshë me mbajtë gasë por me në shu porës aje djegë dhe ma shumë ashtu ka thonë ka me arë kohë ku, a kur me mbajtë fenë d dhe më arrest yemi në këtë kohë kur themi jemi zot me mbajt dhe jemi dhe për tu mbrojtur kënga këto të kia sepse në vendin tonë në shumë vende më të zhvilluara, shumë vende me kapital më të lartë se vendi jon nuk e lejuan këtë punë të shëmtuar, nuk e lejuan këtë punë që e ka mallkuallallahu, dorasa vendi jon dhe ata ndjen të rrinë për kultutët e tjera, thuajse janë të ditshëm, thuajse kanë bërë diçka, e lejuan këtë dhenë, por mos edhe Maqes lejuan edhe ata të marrëtesën, martesën burr me burr dhe grua me grua, njëri prej nenave të të kushtetutës së Kosovës, vëllezër muslimanë është lejimi martesis burë me burë dhe gru me grua, të cilë nuk ka qene me njohër maherët, por kohën e lutit a lehi selam ka qene kjo homoseksualizmi që e qua nësët, dhe Allah i murat popull dhe i shkatë rëjt e gjithë, dhe i shkatë rëjt që shtatë Allah u në kuran, dhe Allah u qëj me lase dhe me lase e kafe atë popull krejt, dhe kafe e qëj nalët me gjithë dhe e me krejt, dhe e gjujti për mësë me, me kokat e tyre dhe mbitashën shëj shite madhë që Allah i ka denua ata të cilet e ka u përhapë kësë mundje, që fatkesi e keqe, pro prostisionit që shu lejuan sëdë, dhe ato vendet e cilet nuk e kan lejuar, dhe ato vendet e cilet të sëdë, ata të cilet bojnë zina burrë me burrë, apo ato gra që bojnë zina grua me grua, atëhera ata i denon vendet e tjera, ndërësa vendi jon i lejën dhe i mbron nga të gjithë dhe duhet a dhimë dhe të kemi fritë, se në ato vende ku është ndaluar, është dro që ata njerëzë të cilës janë të cilë, me orë dhe në Kosovën tonë, masë të e kanë lejtë e lejuar dhe halavu. Kjo është shumë e keqë e vlozën muslimën, dhe është shumë e hidhur për të ne, sepse nuk e kemi pas traditë, se thervendi on ka pasur arbitrat e mira, mirë është vendi on ka ka pasur edhe frymat e cilet kanë kundërshtuar Islamin dhe kanë munduar me nahiqet Islam, mirë po vendi on, gjëshuri dhe stërgjush vetëm kanë luftuar me mish dhe me shtyrë që shtoin vetëm për ta mbrojtur nderin e vet dhe vetëm për ta mbrojtur moralin e vet. Dhe kanë vdekë dhe nuk e kanë lanë që të marët marë morali Dhe së da ta qohen dhe në nëshkruajnë kushtetutën Në nëshkruajnë dhe gjithë dhe sanë që vjenë e dorë nëshkruajnë A thua nuk din të lezojnë këta njerë që kanë dalë në ato vende A po vetë nëshkruajnë A thua nuk din të lezojnë Sepse nuk din të lezojnë se qka dorën me thonë ato Vetë nëshkruajnë Po vlazën muslimën Kjo është shumë e kjeqe dhe është punë e shejtanit dhe ata njerëse së let i bojnë, shumë i thapë i tyre i kundështojnë, dikush i cuanë se janë kukula, dikush i thasë se janë si figurat e shahë që dhe heç që tërkush, por ne, ne o ne i thëmë dhe duhet të thejmë se janë shejtanë, janë shejtanë dhe të gjithedim se shejtanit, Shëjtoni bënë kësipun vete me shkatru këtë rini dhe shëjtoni qëshetim në kriimin a demit a lejhistelon. Shëjtoni është përbetu parazotit se krejtë e gjithë njerëzit ku mu mundu me largum nga rruga keqe dhe mu këta janë të i bëkësipun bon që t'i largojmë këtë rini dhe t'a shkatrujmë këtë rini dhe t'a shkatrujmë këtë rini. Dho dhazë dhe, dhe muslimon dhe të ta që gjithë ta që janë këtu dhe që janë në vendit e tyre krenohen se janë të dishum, mirë po krenohen se kanë edhe kshiltarë të shumë, disa thonë se kemi 30 kshiltarë, disa thonë se kemi 24 kshiltarë, por ne i temi se kemi 24 shëjtana sepse nuk po mënë vetë me bo dhe ata po mundohen edhe ma shumë me bo këtë kjeqem dënëse nuk, nuk i himin e fen, se nga feja nuk janë kërka hiç, por nëse shkojmë nga ana kombëtare, dhe tradita tona, edhe nga këtu nuk kemi pasur traditë, edhe pse po thonë se nuk kemi qenë musliman, disa prej kryetarëve kanë thonë se pse shqiptarët mjaft mjaft shi ballin, kryetari i Shqipërisë më hasun ka thonë, ka thonë se shqiptarët mjaft shi ballin, ju del kryqi në ball, po hajde pse them se kemi qenë të tillë, atëherë prova ana kombëtare dhe ana jon tradita tona nuk kanë lejuar në fund çs do bëjnë këta Povla al-sen-maslima do atadin jo vetë këtyn punëve tek kia që pyqojnë këta por këta për mundohen, ashtu, po mendohen ashtu si e tha më herët po mundohen të harrojnë të harrojnë edhe luftën, të harrojnë vdatën ushtatëse të cilën humbtuan dhe gjakun e tyre mbi këto troja për të çliruar këtë vend, po thonë se nuk ka se ushtri, me disa prefyje që po vijnë nga jashtë, po thonë se nuk duhet nuk duhet, nuk duhet të thua të shpaltuar, por të tek themi pak në historinë islame vllazë dhe musliman, sepse çdo sa që është lidhet me islam dhe pejgamberi alay Selam, janën pëj lukhtave të shumë të që ka bërë pejgamberi Alehi Selam janën pëj lukhtave të që ka bërë laze muslimon e ka pasë dhe gjajajnë e ti që dhe ka shkuar në lukht është Hamza radi Allah u Anhu dhe Hamza e dim të gjithë dhe një grua ashka në masakrën trupin e Hamzës në basik ishte vdekur Hamza në lukht e masakrën trupin e Hamzës dhe pejgamberi mërzitët shumë që si ja masakrun gjajajnë e vetë Hamzën dhe mërzit Dhe mirë për po mazdo kohë e aje grua që e masakrej hamëtën Bëhet muslimane Bëhet muslimane dhe dhe muslimane Sa ashtu Allah u kadash Dhe shkën aje gruja me emrin hindi Shkën të pejgamberi Alehi Selam E thëtje e Rasulullah Thëtë unë e pranoha Islamin Pejgamberi Alehi Selam i thëtë Se nëse e ke pranoha Islamin Dhe nëse e bësh muslimane dhe e dim të gjithë senëri vot musliman ather i falën të gjitha gjënat dhe i thot se tu kam falë të gjitha gjënat mirpo kë gjuas dëroha dhe i thot ja rasulullah thonë jam ajë gruaja që e ka masakruxha xha ibn Hamzan radiallahu anhu dhe kur ninte gamberi mërzitë të tapet prapshum thos lut na thot mos të ndel para syve se ata ku ndeshum e kam ndeshum unë më i ta falë sepse ta ka falë Allahu azza wa jall por Zamra ibn shumë e ka dash Hamzan dhe nuk mund ta fal dhe ne ju themë atyre dhe së letonë që të i harrujnë viktima tona, se dhe ne e kemi pas një hamës dhe një adem, dhe ata na i masakruan ato, dhe na i shpartaluan shkëpijat e tyre, dhe ne mund t'ja falim, por zemrat e tyre mos në falim, i themis nësi pejgamberi, a lehi selam, kur parasyve mos në dalin, ata njerës e na i masakruan, hërënjë tonë, dhe vlas dhe muslimon, Azawajel, juteri, të ninë dhroallahun azza wa xal dhe ju të rrit të cilët jeni sonë këto jamia dhe vetja ime të ruajmë nga kjo, nga këto vështrimtuar që zinaja që përmend më shumë sepse vallahi vallahi kemi më dawn para llogari para Allahut azza wa xal tani ne, ne jemi ata ne jemi ata që çetë ata që sot e lejuam zinan ne jemi sot që kemi ne në përna atë shumë dhe kemi ne në për ne shum, për foto të shumë kemi ne rrethuar ardhi për të votuar ata dhe të duke menduar se ata do të na çojnë në një vend të sigurët dhe duhet me të menduar të rinia jonë nëse fitojnë ata do të shkojnë me mirë, por fatë kësish dhe mirësh dështuam menduham të janë të mirë, por nuk ishtë në dhajqë të mirë, dhe nëse kemi drohë Allahumë se nëse mund të jepëm logari për Allah të zëve tjelë, që me dorën tonin në shkrujtëm këta njërë dhe Allahumë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe të e ke di se që farë është, atërë përse e kene është kuartë. Lusime Allahë nëzëve gjallif, shmëre musë na jepë, musë ta merë, ditë në gjëkimit, shpjetin, vetëm duke qenë musliman. Vasta këfirullah e lië velikom, vasta këfiruhu, inëhu, huëgafur dhe rahim.